Лю, це Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. За два дні Ченсінь стояла на острові Москин і роздивлялася скелясті обриви Гельсенгіна по той бік протоки. Гора була чорного кольору, і, можливо, тому що небо було затягнуте свинцевими хмарами, море теж здавалося розлитим чорнилом. Лише біла лінія прибою, що накочувала на скелі вдалині, розбавляла цю похмуру палітру. Перед поїздкою Чінсін дізналася, що, хоча ця локація розміщена неподалік полярного кола, завдяки теплим течіям клімат тут був порівняно м'яким. Проте дихання бризу з моря не додавало відчуття тепла. Утворені внаслідок наступу льодовика прямовисні скелі островів архіпелагу Лофотен, що розташовувалися на півночі Норвегії, сформували 150-кілометровий бар'єр між Вестфьордом і Північним морем, який, не стіна, відокремлював, північний льодовитий океан від скандинавського півострова. Тож течії між островами архіпелагу були стрімкими і небезпечними. Раніше їх населяли здебільшого сезонні рибалки. А нині, коли більшість морепродуктів вирощується за допомогою аквакультури, а вилов риби в морі вже не проводиться, острови знову мали майже такий самий вигляд, як і в часи вікінгів. Москін був лише одним із численних островів, що входили до складу архіпелагу. Вершина Теж не вирізнялася поміж навколишніх гір. Востанє ці топоні вживалися наприкінці епохи кризи, а потім були замінені іншими загальновживаними. Опинивши свіч навіч із абсолютною порожнечою цього місця, ченсінь не мала в серці страху чи тривоги. Ще не так давно вона вважала, що її життя скінчилося, але тепер отримала дуже багато мотивації, аби боротися за його продовження. Вона вгледіла шпаринку між свинцевих хмар, крізь яку виднілося синє небо. Цієї миті звідти визирнуло сонце і на кілька хвилин повністю змінило цей похмурий світ, як і описував Юнь Тяньмін. Зі сходом сонця здалося, що художник, завершивши картину, від душі посипав своє творіння пригорщою золотавого пилку. Саме так Чан почувалася зараз, із надією, розпорошеною по смутку і подихом тепла на холодному вітрі. Вона приїхала у супроводі АА та кількох експертів КАІ, серед яких були Бі Юнь Цао Бінь і Палермо. На крихітному острові мешкала лише одна людина – старий на ім'я Джейсон. Йому вже виповнилося 80 років, він народився ще в докризові часи. Старий чимось невловимо нагадував чінсінь Фреса. На запитання, чи є щось особливе на Москені чи Гальсегені, старий Джейсон просто вказав на західний край острова. «Звісно, погляньте вон туди». Там височила біла споруда маяка, вигодня кого, хоча ледве почало сутеніти, вже ритмічно блимав спрямовуючи своє світло в напрямку відкритого моря. «Що воно таке?» – з цікавістю спитала Аа. Ох, же ці сучасні діти не знають простих речей!» Джейсон похитав головою і емоційно продовжив. «За допомогою таких пристосувань у давнину кораблі орієнтувалися в морі. До початку кризи я був інженером і проєктував маяки та інше навігаційне обладнання. У ті часи їх було багато по всьому світу. Вони допомагали суднам зорієнтуватися під час плавання. Зараз Уже не лишилося жодного. Я оселився тут і збудував цей маяк, аби сучасники мали можливість дізнатися про те, що було колись. Експерти з КАІ з цікавістю роздивлялися маяк. Ще один забутий раритет із минулого, як і відцентровий регулятор парового двигуна. Проте незабаром вони дійшли думки, що він не міг бути підказкою. Маяк збудували нещодавно, використовуючи надмісні легкі сучасні матеріали. Його спорудження тривало лише два тижні. Джейсон підтвердив, що раніше маяка на острові ніколи не існувало, тож він не міг мати нічого спільного з посланням Юн «Тут є ще щось цікаве?» – запитав хтось із команди. У відповідь Джейсон лише знизав плечима, вказуючи на вистеглі небеса і навколишні води. «Що тут може бути цікавого? Я не в захваті від цієї постельної і похмурої місцини, але вони не дали б мені дозволу збудувати маяк у іншому місці. Усі вже почали збиратися перелетіти вертольотом на Гельсеген?» Однак АА висловила бажання дістатися берега на човні Джейсона. «Це можливо, але, дитино, ти ризикуєш отримати морську хворобу через хитавицю. Сьогодні штормить», – відповів старий. А вказала на скелі Гельсегена по той бік протоки. «Хіба настільки коротка поїздка може призвести до таких наслідків?» Джейсон лише похитав головою. «Ви не можете пласти навпростець, принаймні на сьогодні. Вам доведеться рушити півколом». «Чому?» Отам От у протоці велика водоверть, яка затягує всі човни й кораблі. Експерти Каї перезирнулися, а потім знову подивилися на Джейсона. Ви ж казали, що тут більше нічого цікавого нема, нагадав хтось із присутніх. Для мене, як місцевого жителя, нема нічого дивного в цій водоверті, вона невід'ємна частина протоки, що час від часу в ній з'являється. Де саме? Он там, навіддалі. Звідси ви мозк з травми не побачите, але зможете почути її. Усі змовкли і почули, як у далині гуркоче море немов там проноситься табун із тисячі коней. Експерти КАЇ захотіли дослідити водоверт із гелікоптера, але Ченсінь зазначила, що ліпше все-таки скористатися човном. З нею зрештою погодилися. А оскільки на острові був лише один човен, який вміщував щонайбільше шестеро людей, то було вирішено, що ним попливуть Джейсон, Ченсінь, А, Бі, Юньфен, Саобін і Палермо, а решті доведеться скористатися гелікоптером що він понісся хвилями в море. Вітер на воді посилився і посвіжішав, зриваючи солоні бризки з гребенів і кидаючи їх в обличчя мандрівникам. Поверхня моря виблискувала сірою сталю і п'ятьм'яним світлом здавалася ще загадковішою та небезпечнішою. Гуркіт щомиті наростав, але водоверті ще не було видно. «Я згадав», – голосно гукнув Цаобінь, намагаючись перекричати вітер. Чянь також зрозуміла, про що йдеться. Спочатку вона гадала, що Дізнався про це місце вже після відльоту за допомогою софонів, але реальність виявилася простішою. Едгар Аллен По, вимовила Ченсінь. «Хто або що?» – запитала А. письменник 19 століття. «Так, він написав оповідання про мозг відповів Джейсон. «Я читав його з молоду, але там багато літературних перебільшень. Пам'ятаю, що він писав, будь цим вір всередину під кутом 45 градусів. Що, звісно, ж Художня література, як така, зникла понад століття тому. Хоча автори та література ще існували, але у мали вигляд серії цифрових зображень. Класичні текстові твори набули статусу культурних реліквій. Під час великого занепаду було втрачено значну частину спадку античних і класичних письменників, зокрема, і по. Гурки ставав дедалі гучнішим. «То де водоверт?» – запитав хтось. Старий Джейсон вказав на хвилі. «Водоверт розташована під поверхнею моря. Перетнувши цю лінію. Ви зможете побачити її на власні очі. Люди на борту помітили смугу з білопінними гребнями хвиль, що вигиналися широкою дугою. То перетинаємо, вигукнув Бі Юньфен. Це лінія, що відділяє життя і смерть. Кожне судно, яке опиниться там, неодмінно загине, відповів йому Джейсон. Скільки часу мене перш ніж човен засмок чи водоверть? Від сорока хвилин до години. Тоді не страшно, вертоліт нас врятує. Але ж мій човен. Ми компенсуємо вам його втрату. «І обійдеться це значно дешевше за мило», – додала А. Джейсон не зрозумів, про що йдеться. Керманич обережно спрямував невеличкий човен через смугу хвиль. Спочатку суденце сильно кидало з боку в бік, але згодом рух повністю стабілізувався. Ніби човен знизу підкопила якась невидима сила, поставила його в колію і відштовхнула в напрямку руху хвиль. «Нас підкопила водоверть! Боже мій, я вперше бачу її настільки близько!» – кричав Джейсон. Здавалося, що вони наче піднялися на вершину гори, і тепер Моск Страумен відкрився їхнім поглядом у повній красі. Величезна воронкоподібна западина була діаметром близько кілометра. Кут, під яким усередину закручувалася водяна стіна, теж вражав. Він був, звісно, не 45 градусів, як писав По, але й не менше 30. Поверхня на вигляд була міцною, немов тверде тіло. Швидкість, що вона не сильно зросла, Проте з наближенням до центру мусила б поступово збільшуватися, досягнувши максимуму біля крихітного отвору всередині. Саме звідти чулося громове ревіння, яке загрозливо обіцяло розбити все надрузки і затягнути у потойбіччя. «Я не вірю, що нам не вдасться вирватися!» – крикнула Аа до Джейсона. «Прав попрямій, на повній потужності!» Джейсон так і зробив. Чи він був обладнаний електричним двигуном, і його звук нагадував звіщання комара посеред громовиці водоверті. Судно прискорилося і наблизилося до лінії хвиль. Здавалося, воно ось, ось проскочить її, але човен безсильно розвернувся і рушив униз від пінної стіни, наче кинутий камінь перетнув верхню точку параболічної траєкторії. Вони спробували ще кілька разів, але, попри всю наполегливість, лише скачувалися глибше у водоверть. «Тепер ви пересвідчилися, що це брама до пекла, і звичайному човну не під силу вирватися!» – викрикнув Джейсон. Коли човен опустився у водоверт глибше, Пасажирам уже не було видно лінії водорозділу і поверхні моря. Перед їхніми очима височіла стіна води, і вони лише бачили, як повільно рухається течія з протилежного боку водоверті. Усіх скував жах від усвідомлення того, що вони віддалися на милість непереборної сили природи, і лише завислий над ними гелікоптер, додавав трохи впевненості. «Дітки, час вечеряти», – сказав старий Джейсон. Була дев'ята вечора, і хоча сонце ще не сіло, для місцини неподалік полярного кола це було нормою. Джейсон дістав з-під сидіння велику нещодавно виловлену тріску і поклав на залізну таріль. Потім вийняв три пляшки вина. Вмістом однієї з них полив рибиною, підпалив запальничкою, пояснивши, що це звичний місцевий спосіб приготування. Менш ніж за п'ять хвилин він почав вихоплювати з полум'я гарячі шматки риби та їсти. Решта присутніх також приєдналися до трапези. Тож вони їли рибу, пили вино і милувалися водовертю. Дитино, я тебе знаю. Ти була мечоносцем. Звернувся Джейсон до Ченсі. Ви, напевно, тут із важливою місією, але дослухайтеся до порад старого. Не переймайтеся даремно. Оскільки від долі не втечеш, вам слід насолоджуватися сьогодніннім. Як би над нами не висів гелікоптер, то ви не поводилися б настільки спокійно, чи не так? спитала А. Е, ні, дитино. Я не переймався б. Ще до кризових часів, коли мені виповнилося лише 40, я дізнався, що смертельно хворий. І навіть тоді я не злякався і не планував скористатися гібернацією. Лікарі мене відправили в неї, коли я впав у кому. Коли ж я прокинувся, вже була епоха стримування. Я навіть подумав, що воскрес для загробного життя, але швидко збагнув, що це маячня. Смерть просто на якийсь час відступила, але неодмінно дочекається мене. У той ніч, коли завершилося будівництво маяка, я спостерігав із моря, як спалахує його вогник, і раптом зрозумів, що смерть єдиний незгасимий дороговказ. У яких водах ви не плавали б? З часом вам доведеться повернути у напрямку, який він указує. Осе минеться. Тільки смерть житиме вічно. Минуло 20 хвилин після того, як човен потрапив у водоверт. Суденце подолало близько третини шляху до її дна. Крен корпусу збільшувався, однак завдяки відцентровій силі пасажири не сповзали до борту. Стіна води затуляла небокрай так, що вони вже не бачили навіть протилежного краю водоверті. Присутні не наважувалися піднімати погляди до неба. Адже у водоверті човен обертався синхронно зі стіною води і перебував у відносно статичному положенні. Саме тому люди ледь могли відчувати силу течії. Маленький човен, здавалося, просто зачепився за борт непорушного басейну з морською водою. Але якби вони подивилися на небо, то одразу зрозуміли б, з якою силою закручується мозк травмен. Затягнути хмарами, воно оберталося дедалі швидше, змушуючи людей відчувати запаморочення. Унаслідок збільшення відцентрової сили водня поверхня під нищим човна ставала щільнішою, гладкішою і аж твердою на дотик, немовліт. лід. Ревіння звука водоверті заглушало все, тож пасажирам човна довелося припинити розмови. Цієї миті сонце знову визирнуло за хмар, намагаючись дотягнутися золотавими косами до мозг травмена. Але навіть сонячні промені не змогли дістатися дна водоверті, вихопивши з темряви лише невеличку частину водної стіни і на контрасті затемнюючи Нижню половину вихору ще сильніше. Великі клуби водяного туману, який викидав назовні буркітливий отвір на дні, утворювали розкішну веселку, що перетинала безодню. Мені пригадується, що потеж описував веселку над водовертю. Здається, навіть у світлі місяця. Він писав, що це єдиний місток між часом і вічністю. Голосно викрикнув Джейсон, але жоден із пасажирів не почув його слів повністю. Гелікоптер прийшов їм на допомогу, зависнувши над човном на висоті 2-3 метрів і викинувши мотоскову драбину, щоб усі змогли піднятися на борт. Покинутий човник поплив далі, дедалі сильніше закручуючись у великій водоверті, а навколо недоїданої тріски так само продовжувало світитися синє полум'я. Вертоліт висів прямо над величезним водяним оком, і люди, які не могли відвести поглядів від гігантської маси води, що оберталася під ними внизу, незабаром відчули напад запаморочення і нутути. Хтось дав навіаційній системі гелікоптера вказівку, синхронізувати швидкість і напрямок руху з обертанням моск травмани Водоверть знерухомила для спостерігачів, але натомість навколо них закрутився увесь світ, Небо, море та гори. Водяний вир під ними, здавалося, перетворився на центр світобудови, але це жодним чином не зменшило відчуття нудоти, а виблювала всю щойно з'їдену рибу. Дивлячись на водоверть унизу, Ченсінг пригадала ще один вир, який складався зі 100 мільярдів сріблястих зірок та обертався посеред усесвіту. З періодом о 250 мільйонів років. Чумацький шлях. Земля у цій круговерті була меншого запилинку, як і москстраумен на поверхні нашої планети. За півгодини човен досягна, і його миттєво засмоктало у вир. Здавалося, що через гуркіт води тювся хрускіт, із яким корпус човна перемалювався водовертю. Гелікоптер доправив Джейсона на острів мозкен, і Чінсінь пообіцяла йому якнайшвидше вирішити питання з компенсацією за човен. Потім вони попрощалися зі старим і полетіли в осло, де розташовувалася найближче від них екранована кімната. Під час льоту всі заглибилися у власні думки і навіть не дивилися один на одного. Значення мозк травмана видавалося настільки очевидним, що не потребувало зайвих слів. Тепер потрібно було пов'язати між собою зменшення швидкості світла і чорні діри. І чи існує взаємозв'язок між чорними дірами і посланням миру до Всесвіту. Чорні діри самі собою не зменшують швидкість світла, а лише змінюють довжину хвилі. Навіть якщо уявити зменшення швидкості світла у вакуумі до однієї десятої, сотої чи навіть тисячної від константи, то світло продовжуватиме рухатися зі швидкістю 30 тисяч кілометрів на секунду, 3 тисячі кілометрів на секунду та 300 кілометрів на секунду відповідно. Яким чином тут можуть бути задіяні чорні дири? Незрозуміло. Люди зі стандартним мисленням у цій точці розміркувань впиралися в когнітивний бар'єр, а щоб обійти його, потрібно було зробити парадоксальний хід. На борту гелікоптера зібралися найкращі умилюдства, які не вперше стикалися з подібними викликами, як отца обінь. Він завжди виділявся креативним підходом до виконання завдань. Учений фізики з науковою кар'єрою, що розтяглася на три сотні років, він легко пригадав, що ще в докризові часи дослідники змогли в лабораторних умовах знизити швидкість світла до 17 метрів на секунду. Це навіть повільніше за перегони на велосипедах. Звісно, подібний експеримент не був. Тотожним зменшення швидкості світла у вакуумі, але принаймні давав підстави вважати наступні припущення менш неймовірними. Нехай людству вдасться знизити швидкість світла до десятичної від константи у вакуумі – 30 км на секунду. Який з цього зиск і яким чином це пов'язано з чорними дірами? Здається, жодної суттєвої різниці й користі не видно. Ні, чекайте. 16,7! Завелав Цаобінь. Вогонь, який струменів... Із його очей швидко запалив погляди присутніх. 16,7 км на секунду – значення третьої космічної швидкості у сонячній системі. Не досягнувши цієї швидкості, ви не зможете залишити її межі. Те саме стосується і світла. Якщо швидкість світла у вакуумі всередині сонячної системи опуститься нижче значення у 16,7 км на секунду, світло не зможе здолати силу тяжіння сонця і сонячна система для спостерігача перетвориться на чорну діру. Оскільки ніщо не здатне рухатися зі швидкістю більшою за швидкість світла, то у випадку неможливості самого світла залишити горизонт подій сонячної системи, ніщо інше також не матиме такої можливості. Сонячна система стане повністю ізольованою від решти Всесвіту і перетвориться на абсолютно замкнений світ. І до того ж абсолютно безпечний для решти Всесвіту. Незрозуміло, як віддалені спостерігачі сприйматимуть чорну діру Створено в сонячній системі внаслідок зниження швидкості світла, але існують лише два варіанти. Для більшості з них сонячна система заміститься чорною дірою, але для технологічно просунутих спостерігачів розпізнати подібну мімікрію, не становитиме труднощів. Останні швидко збагнув, що цивілізація таким чином транслює послання миру. Таким чином, далека зірка, слабко видима світна плямка на нічному небі, перетвориться на безпечну систему. Усі, хто погляне на неї, заважають. Так вона не загрожує нашому існуванню. Отак удалося вирішити раніше нерозв'язну задачу. Послання миру до Всесвіту стало реальністю. Інтерпретація моря Ненажер, яке відділяло королівство без оповідок від решти світу, вже не потребувала супровідної метафори, бо її значення було очевидним. Пізніше люди почали називати зону космосу зі зниженою швидкістю світла чорним доменом. Порівняно зі звичною чорною дірою, де швидкість світла не змінювалася, Чорний домен мав значно більший радіус Шварцшильда і містив у середині не сингулярність простору-часу, а доволі велику ділянку простору. Гелікоптер продовжував летіти понад хмарами, хоча вже минула 11 година вечора. Сонце повільно сідало, залишаючи на обрії тонку палаючу смужку, яка освітлювала кабіну. У теплих золотавих променях при західного сонця люди намагалися уявити життя у світі, де швидкість світла становитиме лише 16,7 км на секунду і збагнути, яким тоді здаватиметься захід світила. Зрештою, більша частина текстів казок Юнтяньміна була розшифрована, проте залишався один образ, який не отримав гідного тлумачення – магічні картини вушка голки. Кожен з інтерпретаторів не зміг запропонувати ані влучної дворівневої, ані супровідної метафори. Деякі тлумачі припускали, що магічні картини можуть бути ще однією супровідною метафорою для москстраумена, Символізуючи горизонт подій Чорної діри, оскільки, з точки зору зовнішнього спостерігача, будь-який предмет, що потрапляє у Чорну діру, ніколи не перетне горизонту подій. Це нагадувало процес вмальовування в картину. Проте більше спеціалістів не погоджувалось із подібною інтерпретацією. Приховане значення мозк страумена насправді вельми очевидне, і Ютяньмін уже використав море на жер як супровідну метафору. Додаткової не вимагалося. Ця метафора так і залишилася непізнаною. Як і втрачені руки Венери Мілоської, таємницю картин «Вушка Голки» поглинула вічність. Але, зважаючи на те, що ця деталь була поворотною для сюжету всіх трьох казок, та оцінюючи її елегантну нещадність, вишукану жорстокість і естетичну смерть, її можна сприймати як натяк на велику таємницю життя та смерті.